Ірвін Шоу. Мрійлива, ніжна, весела. Задзвонив телефон. Міс Дрейк підняла слухавку. Вона моя секретарка, і мені її офіційно представили на Різдво, коли я став молодшим партнером у компанії Рональдсон, Рональдсон, Джонс і Мюллер. Її стіл стоїть у моєму кабінеті, тісному, без вікна, Дев'ять на вісім футів. Але наявність секретарки – матеріальне свідчення мого кар'єрного зростання. Я часто дивлюсь на неї з тим же відчуттям тріумфу, як власник яхти на свій перший трофей у парусній регаті. «Містер Ройл», – сказала вона, у – «вас якась місхант». У її голосі звична нотка то образи, то зверхності, чи й того іншого – коли мене кличе до телефону жінка. Навіть якщо це дружина. Якась міс Хант. Я вагався. Обмірковував, у який саме капкан ступаю. Міс Дрейк чекала. Вона новенька, що не встигла вписатися в складну ієрархію фірми і не знала пліток. А може ця історія настільки стара і забута, що навіть найзліші язики вважають її вичерпаною. Зрештою, це було два роки тому. Будь-який біль має свої закони. І хто каже, що людина прагне його уникати, насправді не розуміє, про що говорить. «Сказати їй, що ви зайняті?» запитала міз Дрейк, прикривши трубку. «Вона з тих, кого рано чи пізно звільнять, надто вже часто вирішує замість начальства». «Ні». Відповів я, зберігаючи звичний діловий вираз обличчя. «Я поговорю з нею». Вона натиснула перемикач, і я підняв слухавку. І ось її голос. «Уперше за два роки». «Пітере», – сказала вона. «Сподіваюсь, ти не сердитимешся, що я подзвонила?» «Звісно, ні», – відповів я. Але слово сердитимешся було зовсім не тим, що я відчував. Воно не охоплювало і крихти того, що вирувало в мені. Я так довго сперечалася з собою, умовляла себе тижнями, сказала вона, і все відкладала, але сьогодні певно останній шанс мені треба з тобою поговорити. Її голос був таким самим, як колись натренований, мелодійний, чуттєвий. Я відвернувся, щоб місць Дрейк не бачила мого обличчя, заплющив очі, слухав її. І ці два роки, втрачені, досі болісні, ніби ковзнули повз мене. Керол Хант дзвонила, щоб сказати, що хоче побачити мене в барі біля свого дому на другій авеню, що нас чекають у неділю на ланч у Ветспорті, що вона кохала мене. Я їду сьогодні в день, Пітере. Її голос звучав серйозно, м'яко, з тією самою світлою ноткою дитинства, яка колись приносила мені стільки радості. Якщо тобі не важко, я дуже хотіла побачитися. Хоча б на кілька хвилин. Мені треба дещо сказати. Ти їдеш? Як же я хотів, щоб міз Дрейк просто зараз вийшла з кабінету. Куди? Додому, Пітере. «Додому?» – ніякого перепитав я, чомусь завжди вважавши її дім Нью-Йорк. У Сан-Франциско. Мій потяг о третій тридцять. Було 11:50. п'ятдесят. «Слухай», – сказав я, – «може, зайдемо на ланч?» Я одразу вирішив не говорити про це, Доріс. Після шести з половиною місяців шлюбу чоловік має право на одну невеличку брехню. «Ні, я не зможу», – відповіла вона. «Сперечатися не мало сенсу. Навіть якщо вона і змінилась, у таких речах залишалась собою». «Коли? Де?» «Пенсильванський вокзал. Давай у барі Статлер. Навпроти. Гаразд?» Вона замовкла. Здавалося, в голові репетирує те, що збирається сказати, точно відміряючи кожну секунду, як режисер прямого ефіру. «Отже, о другій тридцять?» «О другій тридцять», – повторив я, а потім кинув ту фразу, яку згодом не раз згадував серед ночі. «А в чому ти будеш? Раптом не впізнаю». Напевно, я хотів показати, що час мене не змінив, хоча насправді дуже навіть. А може, просто намагався здаватися безтурботним, як тоді було модно. Усі ми грали роль бувалих і трохи цинічних. У трубці було тихо. Я раптом злякався, що вона кине слухавку. Але вона заговорила. Голос рівний, стриманий, без сліду ніжності. У мене буде усмішка. Широка, дівоча, заперечлива. Тож до зустрічі о другій тридцять. Я поклав слухавку, ще з півгодини марно намагався працювати, а тоді встав, одягнувся. І сказав місдрайк, що повернусь не раніше четвертої. Одна з переваг мого статусу молодшого партнера – можливість брати кілька годин, щоб підготуватись до особистої трагедії чи свята, якщо тільки вони не стаються надто часто. Я блукав містом, чекаючи на зустріч». День був ясний, холодний, залитий сонцем. Нью-Йорк сяяв зимовим блиском, вогнями мільйонів вікон, змішаними з густими тінями. І здавався ще більш живим, впевненим, привабливим. Цікаво, що відчуває зараз Керол. Через три години вона покине це місто. Ми познайомились на театральній вечірці з коктейлями у квартирі на 54-й вулиці. Я тоді тільки-но ну, приїхав до Нью-Йорка і ходив на всі запрошення. У мого колеги Гарольда був брат-актор, Чарлі, і той іноді брав нас із собою. Мені подобались такі вечірки. Багато алкоголю, красиві дівчата, яскраві, живі люди. Після дня в офісі серед нудних юристів це було як ковток повітря. Вона стояла біля стіни, розмовляючи з літньою жінкою з синюватим волоссям. Вдовою продюсера, як я дізнався пізніше. Я тоді ще ніколи не бачив Керолін Хант. Ані на сцені, ані в житті. Вона ще не зіграла нічого, що запам'ятовується. Але варто було глянути на неї раз, і я зрозумів. Це найвродливіша дівчина з усіх, кого я знав. І, мабуть... Досі так думаю. Вона не вражала ефектністю, але ніби світилася зсередини. Свіжа, життєрадісна, мов подих весни. Невисока блондинка з акуратною зачіскою, відкритим поглядом, простими природними рухами. Її тонка шия, майже дитячі губи без помади, м'які і усміхнені. Усе в ній здавалося беззахисним, молодим. Справжнім. У тій кімнаті, де кожен був пов'язаний з театром, вона, як і я, виглядала чужою. Мені здалося, що її ніжність і байдужість до косметики змушували інших не помічати її краси. І я був єдиним, хто це зрозумів. Як виявилось, помилявся. За три місяці я зробив їй пропозицію. Продовж цих трьох місяців ми бачилися майже щодня. Увечері я чекав її біля службового входу після вистави, і ми йшли вечеряти до дешевих, затишних ресторанчиків. Я бачив її на сцені шість чи сім разів. Ролі в неї були незначні, але я щоразу виходив із театру з переконанням. Вона надзвичайно талановита. Закохані завжди добрі біографи. І в ті тихі вечори я невтомно розпитував про її минуле. Здавалося, якщо дізнаюся всі подробиці її дитинства, її прагнень, зможу прив'язати її до себе міцніше. Чим більше я її пізнавав, тим ясніше розумів. Вона не лише дуже вродлива, а й виняткова, просто рідкісна дівчина. Цінна знахідка. Після війни мене не покидало гнітюче відчуття. Багато моїх друзів, і чоловіків, і жінок, наче здалися. Розм'якли, змирились, почали обмежувати себе у всьому. Це легко було пояснити нестабільністю часу, але більше було бачити, як найрідніші перетворюються на слабких, ніби зламаних людей. І тому, закохавшись у Кералл, я з полегшенням побачив у ній силу. Вона приїхала до Нью-Йорка п'ять років тому разом з тисячами провінціалок. Щойно закінчила коледж, відмовилася від шлюбу з юним спортсменом, спринтером, схожим на кінозірку, сином власників готельної мережі. Вона зізналася, що як могла судити, була закохана в нього. Але не прийняла пропозиції, бо хотіла стати актрисою. У її банку було лише 500 доларів. Батько помер, мати знову вийшла заміж. Але Керол усе зважила розумом і серцем. Вона знала, наскільки ця мрія банальна, скільки конкуренток, як важко пробитися на сцену, як випадковість вирішує долю. І все ж вона їхала до Нью-Йорка, знаючи ризик. Юність, любов, гроші. Шанс на безпечне життя. Все лишалось позаду. Вона не просто мріяла про театр. Це була нав'язлива ідея. Майже релігія. Вона вірила у свій талант і більше нічого у світі не хотіла так сильно. Перший успіх прийшов досить швидко. Їй давали епізодичні ролі, і вона грала їх добре. Іноді навіть краще, ніж очікували. Але задоволення це не приносило. Вона почувалася обмеженою. Її талант ніби задихався, прагнув вирватися, а вона лише втрачала час і сили. Кілька разів її запрошували на проби для головних ролей у п'єсах, де інші досягли успіху. Але кожного разу щось ставало на заваді. То з'являлась голівудська зірка, готова грати задарма. То знаходила актрису, яка краще пасувала до головного героя, то невідомо раніше виконавиця раптом виринала з тіні. І плани Керол руйнувалися. Після кожної невдачі Керол намагалася приборкати розчарування. Вона брала епізодичні ролі і грала їх із прихованою люттю, як сама казала. Вона не шукала ворогів, ні на кого не тримала зла. І коли нарешті прийшов її шанс, коли всі обставини збіглися і виштовхнули її вгору на трампліні успіху, за нею не тягнувся шлейф-образ скандалів чи заздрості. Тим часом вона спробувала себе на телебаченні. Після трьох проєктів вирішила досить. Гроші були потрібні, та ще більше її бентежило те, як телебачення шкодило її таланту. Вона точно знала, їй потрібні довгі репетиції, глибоке занурення, тижні обдумування ролі. І це не була скромність, радше самоповага. Телевізійний ритм не давав їй розкритися, навіть якщо вимоги висувалися лише нею самою. Коли її запрошували на проби перед камерою, вона працювала старанно і результатом залишалася задоволена. Старий фахівець, який переглядав з нею записи, теж був вражений. Він бачив багато обдарованих дівчат, але все одно заговорив. «Справді добре, міс Хант, але на узбережжі їм не сподобається форма вашого носа». «Перепрошую», – здивувалась вона. Вона пишалася своїм носом. Він був трохи довгуватий, ледь зігнутий, з чутливими, нервово здригаючимися ніздрями. Один партнер-актор казав, що в неї ніс справжньої англійської красуні XVIII століття. Так, можливо, на міліметр зрушений в бік, але це лише додавало обличчю шарму. А що з ним не так? Він просто задовгий і, ну, трохи не ідеальний. Дуже милий, безперечно, – лагідно відповів старий. Але американська публіка не звикла бачити на екрані таких носів. Я можу назвати з десяток актрис, – заперечила вона, з набагато комеднішими носами. Він усміхнувся. Але ж вони – зірки. Публіка приймає зірку безумовно. Якщо б ви вже були відомою, рекламники складали б оди вашому носу. А тоді кожна новенька з подібним профілем автоматично отримувала б ролі. Керол розчарована, але стримана, теж посміхнулася. Що ж, дякую. Ви були дуже люб'язні. Але старий не підвівся. Він сидів у великому кріслі, торкаючись в важелів проєкційного пульта і мовчки дивився на неї. Звісно, дещо можна зробити. «Ви про що?» «Носи», – сказав він майже урочисто, – «також можна змінювати». Тепер вона вже розуміла, що ці слова йому нав'язали згори. Його риторика – спроба замаскувати власну ніяковість. «Пластика. Трішки вкоротити, трішки згладити. І за три тижні ви отримаєте ніс, який усім сподобається. Себто...» «Ні з типової маленької зірки?» Він сумно кивнув. «Приблизно так. І тоді?» «Я добьюся для вас контракту», – сказав він. «І, можливо, дуже перспективного майбутнього на узбережжі». «Можливо, перспективного», – подумала Керол. «Він навіть у прогнозах не перебільшує. І тепер вона виразно бачила в його очах ті образи, які він уявив. Навіть мовчки. Красива дівчина з виправленим придатним носом, що підписала контракт. Така, кого знімали б у рекламі купальників, давали дрібні ролі, а потім, може, й головні, але в не дуже яскравих фільмах. Два, три, чотири роки, і на її місце прийшла б інша, молодша, модніша. Ні, дякую, сказала Керол. Я надто люблю свій довгий, кривий ніс. Старий підвівся, кивнувши, ніби й сам був задоволений її рішучістю. Але для театру він у вас ідеальний, більше, ніж ідеальний. Можна, скажу вам дещо по секрету, відповіла Керол щиро, відчуваючи, що цьому чоловікові можна відкритися більше, ніж будь-кому іншому. Я тут лише тому, що якщо зробити ім'я в кіно, тоді легше влаштуватися в театрі. Насправді, я завжди мріла тільки про сцену. Він подивився на неї з несподіваним теплом і повагою. Тим краще для театру», – сказав він по-старомодному галантно. «Я ще покличу вас. Коли?» «Коли станете великою театральною зіркою», – тихо відповів він. «І тоді я запропоную вам усі гроші світу, аби тільки ви працювали в нас». Він подав їй руку. Керол відповіла потиском. Його обличчя похмурніло, і вона побачила в ньому тінь жалю. За всіма тими гарними, амбітними дівчатами, що минули перед його очима за останні тридцять років. «Ну, хіба це не захоплює?» – усміхнувся він, поплескав її по руці старичими рожевими пальцями. «Я теж!» Сказав я, коли вона розповіла мені цю історію, дуже прив'язаний до твого носа. До твого волосся, до твоїх губ, до твоєї. Обережно, перебила вона. Пам'ятай, одна з причин, чому ти мені подобаєшся, це твоя стриманість. Не виходь за межі. Тож мені залишалося триматися в рамках. Керол дбайливо оберігала свій талант. Для себе самої. Якось вона сказала... Надмірна впевненість у власному майбутньому тріумфі може зробити жінку схожою на грубу егоїстку, що відштовхує тих, хто міг би допомогти їй. Але головними її чеснотами, якими вона пишалася, були легкість, мрійливість, одухотвореність, юність і романтика. Вона знала, ці якості цінні, але на сцені вони нічого не варті якщо у житті ти поводишся як переможний генерал чи фанатичний проповідник. Тож вона тягла свої амбіції за собою як незадекларований багаж, оберігаючи їх як таємне джерело сили. Те, про що ніхто не здогадувався. Вона не прагнула тимчасових тріумфів, не шукала уваги на прийомах, не влаштовувала публічних сцен. Не намагалася звабити режисерів чи драматургів, з якими з'являлися її суперниці. Була обачною, розсудливою в стосунках, завжди залишаючись мрійливою, витонченою, натхненною, стримано веселою, юною і трохи іронічною. Протягом трьох місяців я постійно відкривав у ній нове. Я методична людина і відчував, що знаю все більше про дівчину який міг би зробити пропозицію. Її розум, цілеспрямованість, тверезий погляд і відвага здавались мені надійним фундаментом для майбутнього шлюбу. А поєднання цієї серйозності з її юністю та м'якістю – неймовірно зворушливим. Для неї, яка п'ять років стримувала себе, відкриття, що вона довіряється людині, яка не зрадить і не буде з нею змагатися – яка захоплюється саме тими її рисами, які вона намагалася приховати, стало полегшенням. Її внутрішнє напруження ослабло, їй стало легше дихати. Спочатку моя цікавість викликала в ній лише підозру, але зрештою саме вона разом з іншим підвела Керол до межі, за якою вона зізналася мені в коханні. Я зробив їй пропозицію в машині, ми сиділи перед її будинком на східній 58-й вулиці. Був недільний вечір. Я забрав її після репетиції вистави, яка мала відкривати сезон у Бостоні за 20 днів. Ми заїхали з Чарлі Сінклером випити. Він теж грав у тій п'єсі, Було вже близько пів на дванадцяту. Осінній вечір. Темно. Безлюдно. «Чому б не зараз?» – подумав я. Момент був найгірший за будь-який інший. Я запитав, чи хоче вона вийти за мене. Вона мовчала. Сиділа в пальті, дивилась уперед на темну вулицю, на рівний ряд ліхтарів. Це було моє перше освідчення, і зізнався, я не знав, як усе має виглядати. Допомоги від Керол не було. «Я пропоную це виключно з міркувань здоров'я», – пожартував я. Щоранку встаю о сьомій, а якщо кожного вечора проводити з тобою до півночі, то вже за пару місяців стану схожий на старенький форт 1925 року. Я не витримаю, не зможу бути знеможеним адвокатом, який щодня супроводжує змучену актрису. Керол мовчала. Її профіль чітко вирізнявся на тлі ліхтарного світла. «Почекай хвилину», – нарешті мовила вона. «Я маю сказати тобі щось важливе». «Маєш цілу ніч, – відповів я, – усе благословенне життя. Я чекала, щоб ти це сказав, і хотіла, щоб ти сказав. Що саме? Що я виснажуюсь від романтичного життя? Ні. Що хочеш, аби я вийшла за тебе? У мене є чудова ідея, – сказав я, нахиляючись до неї. Давай дружимося наступного тижня, до того, як ти розкопаєш моє минуле». І поїдемо кудись, де тепло і менше адвокатів, у медовий місяць. Я можу взяти цілих шість тижнів. Це ж мій перший медовий місяць. Я не можу на шість тижнів, сказала Керол. Це частина того, що я хотіла тобі сказати. Ах, так, театр. Я забув. Але, може, в Бостоні буде провал, і ми полетимо до Сицилії вже наступного дня? Ніякого провалу не буде, відповіла вона. «Буде успіх, і навіть якщо не буде, я не можу покинути Нью-Йорк у розпал сезону». «Чудово», – сказав я. «Проведемо медовий місяць на 44-й вулиці». «Послухай», – сказала Керол. «Я хочу намалювати тобі реалістичну картину нашого життя, якщо ми справді одружимося». «Я і сам знаю, як воно буде. Просто феєрично». «Є одне, що ти маєш знати. Я хочу стати...» Великою актрисою Господи, я сучасна людина Якби я міг, то відкрив би всі двері гаремів Я сам не очікував, що освідчення обернеться чередою невдалих жартів Якщо я вийду за тебе, наполягала вона То лише на певних умовах Я, так би мовити, беру на себе чоловічу роль Дорогенька, я ж не проти жіночого виборчого права я не хочу стати однією з тих, хто два роки грає, потім виходить заміж, народжує дітей і назавжди переїздить у передмістя, лише згадуючи, якою була актрисою. Ніхто не переїжджає в передмістя. Головним у моєму житті буде не чоловік, а моя робота. Як для чоловіка головним є його робота. Як ти до цього ставишся? Блискуче, я у захваті. Його ще не було, сказала вона. «Але він з'явиться. Мій шанс. Я не прогавлю його. Я не для того живу, щоб готувати вечерю, нянчити дітей чи грати в бридж. Якщо доведеться їхати на гастролі на рік, я поїду». «Ах, моя дорога леді!» – застогнав я. «Хоч би не сьогодні». Вона нарешті засміялася, і ми поцілувалися. Потім просто сиділи в обіймах. Я вже й не пам'ятав, що вона говорила. Я сказав «Окей, усе якось буде». Вона кивнула, поцілувала мене знову, і ми пішли в бар відзначити цю подію. Вирішили. одружимось у червні, коли виставу знімуть із репертуару. Коли я проводжав її до дверей, поцілував, побажав доброї ночі і міцно обіймаючи, сказав «Одне питання, Керол». «Так, я слухаю». «А що, якщо...» «Нічого не станеться, якщо твій шанс так і не прийде». Вона помовчала, а потім твердо відповіла. «Тоді я все життя відчуватиму гірке розчарування». Та шанс з'явився. Всього через три тижні. І він нас зруйнував. Ми телефонували майже щовечора. Востаннє перед тим, як усе змінилось, я подзвонив їй близько першої ночі. Вона була в готельному номері в Бостоні. Прем'єра відбулася два дні тому. Вона розповіла про приємну рецензію в вечірній газеті, про добру пресу для Ейлін Менсінг зірки, яка грала головну роль і вже не влаштовувала сцен на репетиціях. Сказала, що любить мене, чекає неділі. Я мав приїхати ранковим потягом. За 12 годин дорогою на ланч я купив газету. І на першій шпальті... Фото Керол. Поруч фото якогось Самуеля Боренсена. Обоє через надзвичайну подію. Тієї ночі, о 4:30, Самуеля Боренсена знайшли мертвим у ліжку Керол у готельному номері в Бостоні. Його фото не раз з'являлося в пресі. Ось він перед трапом літака на промові, на церемонії один із тих публічних людей, що постійно рухаються, говорять, керують. Я його не знав і не уявляв, що він знає Керол. На фото привабливий, повний чоловік, впевнений у собі. Виявилось, йому було 50, він мав дружину, дорослих дітей у Палм-Біч. Керол же – молода, приваблива актриса, яка грає у виставі «Місіс Говард», прем'єра якої має відбутися в Нью-Йорку за два тижні. Я викинув газету, поїхав додому і подзвонив до Бостона. На диво швидко мене з'єднали з номером. «Так, слухаю», – відповіла вона спокійним мелодійним голосом. «Керол, це я, Пітер». «А, ти...» Може мені приїхати до тебе? Ні, сказала вона, не варто. Тоді прощавай. До побачення, Пітере. Я поклав слухавку. Випив, зателефонував на роботу. Сказав, що беру 10 днів відпустки. Їду з міста. Усі вже знали про наші заручини і бачили газети. Тож у мене не питали зайвого. Я поїхав до Коннектикуту, в маленьке містечко, де був затишний готель, у якому я якось зупинявся влітку. Цього разу я був єдиним постояльцем. Читав, гуляв, дивився на голі гілки дерев на тлі зимового замерлого пейзажу. Я постійно думав про керол, переглядав кожен день наших трьох місяців. Шукав, бодай, натяг, знак, щось, що я не помітив – чи то через дурість, чи то через закоханість, але нічого не знаходив. Імені Борнсен, вона ніколи не згадувала, і я був упевнений, навіть якщо до мене в неї були інші, то з